libertatea e bătrână. Închisă în sticlă, pe punte, încerc să sparg limitele coliviei. Gratiile biosferei sângerează. Mâinile pescuiesc un pește rătăcit. Foamea e moarte, dar foamea trăiește. Ploaia încearcă să ne spele, umbrelele sunt rupte. Doar impresiile ce au colorat memoria își amintesc vibrația unei vieți. Sub semnele cerului ne prefacem că înțelegem stelele și poate că iubirea ar fi un sens de nu ne-ar ispiti indiferența pietrelor.